Оглянувсь на задні колеса. Пізно, в'їдає чогось. Чому пізно? Сьогодні покинь. За мною право просити. Знаю. Нагадка, що двічі врятував мою шкуру. Колись так само віддячусь. А тепер зачини голос на замок з білих зубів. Глізуть, мій зброд. В сутіні від недалекої автомашини одна по одній побудівлі Приманячили дві постаті Перша легенько постукала в вузькі залізні двері з-за І коли хтось відчинив їх, нирнула туди Друга теж Інша з ліхтарчиком, промандрувавши мимо золочених дверей через бічну вулицю Прилипла до темної домівлі на протилежній стороні і тривожно розглядається В банку мерехтливо забігали іскри Твої кажани, дражний Берчинал Мої тимчасово. Їх другі пошлють на дно річки в бетонних чоботях. Гон як. Зібрався вжити їх і вже перекреслив смертю? Знають свою долю? Якщо ні, чи то мій клопіт? Кожен дивився в свій крок. Тихо. Побачивши автомобіль з поліційними знаками, Чойс подав сигнал, ніби випадково. Тоді особа під стіною озвалася в свист. І злабенько блиснув від неї промінчик, наведений на вікна банку. Іскри всередині його замерли. Ми як божевільні, сердиться берчинал. Кандидати в'язниці. Хіба ми? посміхнувся Чось. Маємо інших для того. Перший музикант. Спокій. Поліційна машина пробігла мимо і знову Чось торкнув сирену, знову свист і ліхтарчиковий поблиск. Іскрив банку ожили.